Мулан. Живял някога Хан Китай Фазу. Той бил воин от императорската армия. Имал красива дъщеря на име Мулан. Мулан харесвала доспехите на баща си. Винаги ги обличала и се любувала на себе си пред огледалото. О, Мулан, какво правиш? Татко, защо не мога да съм воин като теб? Защото на жените не е разрешено да влизат в битка, детето ми. Могат да се наранят, трябва да се грижат за къщата. Но жените могат да са добри като мъжете на бойното поле. Да, детето ми, но генералът не ще позволи на жена да влезе във война. Един ден императорът на Хан Китай научил, че хуните нападат армията му. Те били предвождани от изключително жестокия шинио, който искал да заграби земите им. Армията ни не е достатъчно голяма. Искам по един член от всяко семейство да се сражава в тази война. Колкото повече, толкова по-добре. Скоро новината се разнесла и по един член от всяко семейство бил изпратен в планините да се обучава при генерала. А в къщата на Молан се случило нещо неочаквано. О, трябва да вървя. Такива са заповедите на императора. Но ти не си добре. Как ще се биеш във войната? Няма значение. Страната и народа ми имат нужда от мен. Утре потеглям. Не, татко е толкова болен. Планините са опасни. Не е в състояние да го направи дори за генерала. Страната ми е в опасност, но не мога да оставя баща ми да го направи. Мулан... Нямало да се откаже. Знам какво трябва да направя. Отивам да тренирам в планините. Ще се бия за страната си и ще унищожа хуните. Съжалявам, татко. Знам, че ще си ядосен на сутринта, но не мога да те загубя, нито да видя страната си победена. Прости ми, че не те послушах като мой баща, но трябва да се бия в тази война като мъж... И това ще направя. И така, могъщата Мулан тръгнала към генерала на императорската армия. Тя знаела, че жените не могат да участват в битка, но знаела също, че любовта към страната и баща идва от сърцето й. Точно сега нямало значение дали е мъж или жена. Тя била войн. Каза, че името ти е Ченг, така ли е? Какви са бойните ти умения? Uh, да, генерале, Ченг съм. Боните ми умения може да не са толкова добри, като на останалите обучени и войни, но, но повярвайте ми, няма да съжалявате. Харесва ми духът ти, Ченг. Утре ще започнем с обучението ти. Мулан била решителна, силна и непоколебима. Тренирала упорито, за да усъвършенства умените с меча. Учила се бързо. Когато другите почивали, тя практикувала уменията си. армията бързо я приели като мъж. Останалите войни харесвали нейната вяра и отдаденост към страната й. Но още някой бил впечатлен от тренировките на Молан. Това бил драконапазител Мушо. Мушо бил пратен от предците на Молан да я пази. Когато напуснала къщата и тръгнала към планините, майка й я видяла. Разтревожена, тя веднага се помолила на предците си. О, пазете ни! Закриляйте, Мулан! Не се тревожи! Тя е смело дете. Има златно сърце. Мушо е дракон пазител. Той ще бди над Мулан. И така, Мушо непрекъснато се грижал за Мулан. Тя дори не знаела, че има дракон пазител. Но Мушо Никога не я е изпускал от поглед. А, колко е талантлива! Трябва да получи шанс да докаже уменията си. Мушу решил да напише фалшиво писмо, с което заповядва на Лишан да се придвижи към планините. Хуните са нападнали града. Наредено ние да тръгнем към планините и да унищожим останалите племена. Войските се запътили към планините, но не знае ли, че това е голяма грешка? Хуните не били нападнали града. Всички се били изкрили в планината, надявайки се императорската армия да направи грешка. Хуните атакували императорската армия. Тя била много по малобройна в сравнение с тяхната. Били се, били се, но било безполезно. Изведнъж... Чакайте, имам идея! Мулан взела последното урадие и стреляла към планините. Така се борила снега и хуните останали затрупани под него. «Да, да, победихме! У, да, да, победихме! Да, да, победихме!» Но уръдието уранило и Мулан. Тя припаднала на земята. Всички се струпали около нея. Докато войнат се опитвал да я вдигне, шлемът е паднал и дългата и блестяща коса се развяла във въздуха. «О, не знаех, чеченки, с толкова дълга коса!» А, шлемът ми! Къде ми е шлема?» Какво стана с гласа ти, Ченг? Да не си ранена в гърлото! Чакай! Ти не си Ченг? Ти не си мъж? Ти си жена? Кажи ми, коя си? О! Много съжалявам, генерале. Аз не съм ви враг. Аз съм Фамулан, дъщеря на Фазу. Баща ми се разболя и не исках да се рани допълнително. Обичам страната си, но на жените не им е позволено да се бият. Преоблякох се като мъж. За да се бия в войната. Нищо лошо не съм направила. Но стана нещо лошо. Ти ни измами. Ще пощадя живота ти, защото помогна да победим хуните. Но вече не можеш да се биеш. Върни се в селото си и повече не се връщай. Мулан била напълно съкрушена. Мушо също тръгнал след нея. Докато вървяла през планините, Мулан дочула странни гласове. И когато последвала гласовете... О, не! Хуните! Още са живи! Не! Запътили се, се към града! Трябва да предупредя генерала. Мулан се затичала към Лишан. Генерале! Генерале! Ти! Как смееш да се връщаш? Генерале! Хуните са живи! Запътили се, се към града! Императорът ни е в беда! Не мога да ти се доверя повече! Тръгвай си! Но, моля ви, какво ще правя сега? Не, няма да се откажа. Трябва да опитам. Ще спася императора и страната си. Мулан решила сама да спре хуните. Взела своя кон и препуснала към града. Междувременно... Защо ли ми се ще да се доверя на Ченг? Тоест на Мулан, да тя спаси армията ми? И показа отлични умения с меча. Ами ако казва истината, и император наистина е в опасност. Не мога да оставя нещата така! Отговорността е моя. Ще потегля с армията си към града още сега! И така, Мулан тръгнала да защити своя град и императора от хуните. Както и императорската армия. Когато Мулан влязла в града, видяла, че част от хуните вече са преминали портите. Не! Това означава, че Шан Ю вече е вътре в палата. Трябва да спася императора. Мулан хукнала към палата и видяла, че императора вече е пленен. Не! Сега какво ще правя? Чакай, хрумна ми нещо. О, могъщият Шан Йо, много се радвам, че си жив. Какво? Какво искаш да кажеш? Никой не може да ми навреди, красива девойко. И аз това му казах. А той не спираше да се смее и се повтаряше, че ти не си нищо в сравнение с него и че... Чакай! Кой е той? Ченк! Ченк ли? Кой е Ченк? Войнат от императорската армия. Този, който зарови войниците ти под снега в планините. О, онова малко човече ли? Да, да. Каза, че... Дори да не си умрял, ще те предизвика и ще те победи с собствените си ръце. Но той не знае, че си жив. Сега е на покрива. Защо не ме последваш и не го нападнеш прав? Хм, харесва ми, войници. Не оставяйте императора да избяга. Нека видя колко опитен е този Ченг. Шан последвал Мулан на покрива. Тя моментално го избутала отзад и извадила меча си изпод дрехите си. Какво? Къде е този Ченг? И защо държиш меч в ръката си? Ченг, онзи, който погреба войниците ти под снега, стои точно пред теб Как смееш да нападаш хората ми? Сега ще те победя! <съща> жена воин! Защо? Страхуваш се, защото съм женали се тревожи. Няма да бъда снисходителна към теб. Как смееш! Шан Ю бил победен. Мулан слязла надолу по стълбите да освободи императора. Но за нейна не изненада... Генерал Ли Шан! Императорът вече бил освободен от генерал Ли и неговата армия. Всички дошли, за да се уверят, че Шан Його няма. Хуните били арестувани и заведени в затвора. Хората танцували и празнували победата си над хуните. Хан Китай се радвал на своя смел воин Фа Мулан. Тя била наградена с храбрия щит на императорската армия. Мулан приела честа. Благодарила на императора и се върнала при семейството си. О, Мулан! Толкова се радваме, че си жива и здрава, изплашени. Прости ми, татко. Не, дете моя, ние се гордеем с теб. Аз също се гордея с теб. Какво? Ти кой си? Аз съм дракон пазител. Грежа се за тези, които имат доблеста да докажат себе си. Ти показа, кураж, истинска любов към баща си и страната си. Те си истински войн. Доказа, че жената може да направи всичко, ако вложи душа и сърце в него. Да, и се гордея, че имам дъщеря.